29. A The Sun helyreigazítást közölt a pornósztoriához. Egy apró keretben, a második oldalon, ahol senki sem láthatta. Mit számít? A károkozás már megtörtént. Ráadásul megnek több tízezer dollárjába került a jogi procedúra. Újra felhívtam aput. Ne olvast, kedvesem! A szavába vágtam. Nem akartam még egyszer hallani ezt a baromságot. Ráadásul már nem voltam kisfiú. Új érvel próbálkoztam. Emlékeztettem aput arra, hogy ezek ugyanazok a hitvány szemetek, akik egész életében bohócnak állították be, és nevetségessé tették, amiért riadót fújt a klímaváltozás miatt. Ezek voltak a megkínzói, a zsarnokai, és most a fiát és a fia barátnőjét kínozzák és terrorizálják. Ez nem vált ki belőle felháborodást? Miért kell könyörögnöm neked, apu? Miért nem prioritás ez neked már most is? Miért nem fáj neked az, hogy a sajtó így bánik meggel? Imádod őt, te magad mondtad nekem. Összeköd benneteket a szeretete, kedvesnek és szellemesnek tartod, és kifogástalan viselkedésűnek, ezt te magad mondtad nekem. Szóval akkor miért? Apu, miért? Nem kaptam egyenes választ tőle. A beszélgetés során körbe-körbe jártuk ugyanazt, és amikor letettük a telefont, úgy éreztem, hogy magamra hagyott. Meg eközben Kamillával vette fel a kapcsolatot, aki azt mondta neki, hogy a sajtó mindig ezt műveli az újonnan érkezőkkel, és idővel majd elmúlik, és hogy ő maga is volt már egyszer kipécézve. Mire célzott? Hogy most megen a sor? Hogy nincs köztük semmi különbség? Kamilla azt javasolta megnek, hogy legyek én Bermuda főkormányzója, ami megoldaná minden problémánkat azáltal, hogy eltávolítana minket az örvény vörösen izzó középpontjából. Persze, persze, gondoltam, és ennek a tervnek az lenne az egyik plusz előnye, hogy kikerülnénk a képből. besésemben Vilihez fordultam. Kihasználtam az évek óta első nyugodt pillanatot, amit vele tölthettem. 2017. augusztusának végén, Altorban, mami halálának 20. évfordulóján. Egy kis csónakkal kieveztünk a szigetre. A hidat már eltávolították, hogy biztosítsuk édesanyám nyugalmát és távol tartsuk a betolakodókat. Egy-egy csokor virágot helyeztünk a sírra. Áltunk előtte egy darabig, magunkra maradva a gondolatainkkal, aztán az életről beszélgettünk. Röviden összefoglaltam neki, hogy meg és én mivel foglalkoztunk mostanában. Ne aggódj, Herold, senki sem hiszi el ezt a baromságot. Nem igaz, elhiszik. Napról napra csepegtetik az embereknek, és úgy hitetik el velük, hogy észre sem veszik. Erre nem volt kielégítő válasza, úgyhogy hallgattunk. Aztán valami rendkívül itt mondott. Azt, hogy szerinte itt van mami, vagyis ott közöttünk. Igen, én is így érzem, Vili. Azt hiszem, mindig is jelen volt az életemben, Harold. Vezetett engem. Előkészítette nekem a terepet. Azt hiszem, segített nekem a család alapításban. És úgy érzem, hogy most neked is segít. Bólintottam. Teljesen egyetértek. Én is úgy érzem, mintha segített volna megtalálni meget. Vili hátrált egy lépést. Gonterheltnek látszott. Úgy láttam, ezt túlzásnak tartja. Nos, Herold, ebben nem vagyok biztos. Én ezt nem állítanám.